трапили в дорожню тягучку. Усі ми мали шанс застрягнути надовго, ще навіть не переїхавши через Дніпро. Але того разу водієм був енергійний хлопець, який ніби мав нюх на подібні ситуації і нерідко знаходив спосіб викрутитись та маленькими вуличками, то по тротуарах, і він голосно спитав у пасажирів, чи виходить хтось до мосту, і задоволено крутонув кермо праворуч. Маршрутка загарчала, вибралась на тротуар, обігнала з десяток автівок, що повільно повзли вулицею, а потім замість того, щоб рухатись до річки, звернула на якусь нешироку, вимощену проківкою доріжку, що звивалася вгору між старими деревами та густим кущами. Пасажири принишкли і здивовано поглядали у вікна. Я кинув оком на незнайомку, чи бува не хвилюється? Але жінка стояла спокійно. Однією рукою трималася за поручень сидіння, а другою притискала до себе сумочку, більше схожу на театральну, а не на ті торби, що нерідко носять жінки і про які кажуть, що там чортного зломить. До речі, я жодного разу не бачив у її руках пакунків, напханих провізією, які зазвичай жінки тягнуть увечері додому. Я знову подивився на незнайомку. А вона, ніби відчувши погляд, повільно повернула голову і несподівано всміхнулася мені. Власне, не те, щоб всміхнулася, але в її очах та кутиках губ промайнуло щось таке, аж мені захотілося підняти капелюха, якби, звісно, він у мене був. Але загадковий погляд знову ніби розчинився, а перед моїми очима постала її охайна зачіска. Тим часом бусик пробирався доріжкою вгору, вода, описуючись у кожен поворот але раптом двигун загарчав, потім ніби закашляв і зовсім замовк. Машина зупинилася, а водій сердито ляснув обома руками о кермо. І він відкрив дверця та й вийшов на вулицю оглянути машину. Пасажири захвилювалися. Через лобове скло було видно доріжку, яка в вгору, а до бічних вікон толилися гілки з невеличкими і ще молодим весняними листочками. Через розчахнуті двері до салону Пробрав давно забутий аромат черемхового цвіту. Смеркалося. І цієї миті, вдихнувши неміських ароматів, я подумав, що і сам, як ця маршрутка, кружляю скільки років у замкненому колі і нічого в житті не змінюється. Та я вже й не хотів змін. Минуло кілька хвилин, але водій не повертався. Пасажири почали обурюватися, мовляв, Краще б ми повзли по набережні, ніж обламатись десь у лісі. Кілька чоловіків теж вийшли з маршрутки покорити і на превелике диво виявили, що водія ніде немає. Здійнялись шум і гвалт. Одні пасажири намагалися вийти з машини, інші почали кудись телефонувати з мобільних. Усі були збентежені та обурені, адже плани на цей п'ятничний вечір було зруйновано. Зрештою майже всі пасажири вийшли, Хтось гукнув водія, хтось радився, що робити. Тим часом сутінки густішали, а запах черемхи посилювався. Ой, нічого собі не стримала здивування Амалія. Так, цікавий поворот подій, промовив Віктор. Він сплів на столі пальці рук і подався корпусом до Юрія, виявляючи нетерпіння та інтерес до його оповіді. Це ще не поворот про Жупана, сказав той. Залпом випив залишки в жалеть теплої кави і проковтнув шматочок сирного тістечка, ніби збирався на силі. Читачі терпляче мовчали, очікуючи на продовження. Але Амалія не витримала першою. І що ж було далі? Зазирнула вона в очі чоловікові, який раптом знов знітився і наче не наважувався продовжувати. Далі, він витер губи серветкою і втопив погляд у поличку зі старовинними малинками для кави. Далі я відчув, як хтось узяв мене за руку і повів за собою. Вона вела мене подалі від розгротованих пасажирів, кудись у гору, маневруючи між кущами та деревами, з легкістю, якої я від неї не очікував. Нічого собі, не втримався Віктор. А раптом я послизнувся на торішньому вогкому листі, але вона не випустила моєї руки, а навпаки втримала. Я знову чомусь сказав пардон і у відповідь несподівано пролунало. Не перепрошуйте нічого страшного, французькою. Я вперше почув її голос і не відчув розчарування. І він був саме таким, яким і мав бути голос цієї дивної жінки, такої не схожої на всіх жінок навколо. І Я заговорив із нею, перепросив, що я такий незграбний, зробив їй комплімент, нарешті сказав, яка вона чудова і надзвичайна. Вона допомогла мені піднятися схилом до поваленого дерева і жестом запропонувала присісти. Ми довго розмовляли в напівтемряві,